Генрік Іпсен Ляльковий дім П'єса в трьох діях Дійові особи Адвокат Хельмер Нора, його дружина Доктор Ранк Фру Лінне Приватний повірений Крохстад Троє маленьких дітей Хельмерів Анна Марія, їхнянька Служниця в домі хельмерів посильний. Дія відбувається у квартирі хельмерів. Дія перша. Затишна кімната обставлена зі смаком, але недорогими меблями. В глибині, в середній стіні, двоє дверей. Одні праворуч ведуть вперед покій, другі ліворуч – до кабінету хельмера. Між цими дверима піаніно. Посередині лівої бокової стіни двері, ближче до авансцени вікно. Біля вікна круглий стіл з кріслами і диванчиком. У правій стіні, трохи далі в глибину, також двері, а попереду кахельна грубка. Перед нею кілька крісел і качалка. Між грубкою і дверима столик. На стінах гравюри. Етажерка з фарфоровими та іншими дрібничками, книжкова шафочка з книгами в розкішних обкладинках. На підлозі килим. В грубці вогонь. Зимовий день. В передпокої дзвінок. Трохи згодом чути, як двері відмикають. З передпокою в кімнату входить, весело наспівуючи нора. У верхньому одязі. З пакетами і пакунками, які вона складає на стіл праворуч. Двері у передпокій залишаються відчинені, і там видно посильного. Він приніс ялинку і кошика, які віддає служниця, що відчинила двері. Нора. Гарненько заховай ялинку, Елена. Діти не повинні бачити її раніше, ніж увечері, коли вона буде прикрашена. До посильного виймаючи портмоне. Скільки? Посильний п'ятдесят ере. Нора. Ось крона. Ні. Залишіть собі все. Посильний кланяється і виходить. Нора зачиняє двері в передпокій. Знімає з себе верхній одяг, посміхається тихим задоволеним сміхом, потім виймає з кишені торбинку з мигдалевим печивом і з'їдає кілька штучок. Обережно йде до дверей, що ведуть у кімнату чоловіка, і прислухається. Так, він дома. Знову наспівує, ідучи до столу. Хельмер з кабінету. Що це? Жайворонок заспівав? Нора, розгортаючи пакунки. Він самий. Хельмер. Білочка там вовтузиться. Нора. Егеш. Коли ж білочка вернулась. Нора. Щойно. Ховає турбинку з печивом в кишеню і витирає собі губи. «Іди сюди, Торвальде, поглянь. Чого я накупила?» Хельмер. Почекай, не заважай. Трохи згодом відчиняє двері і зазирає в кімнату, тримаючи ручку в руці. «Накупила, кажеш? Оце все? То виходить пташка знову літала смітити грішми?» Нора. Знаєш, Торвальде, час нам нарешті трішки розгулятись. Адже це перше різдво, коли в нас немає необхідності так обмежувати себе. Хельмер, ну і розтринькувати нам також не можна. Нора, трішки можна, правда? Ну трішечки. Ти ж тепер маєш велику платню і будеш заробляти багато-багато грошей. Хельмер, так, з Нового року. Але видадуть мені плетню тільки через три місяці. Нора, е? Можна позичити поки що? Хельмер, Норо. Підходить і жартома бере її за вухо. І знову твоя легковажність. Ти уяви собі, сьогодні я позичу тисячу крон. Ти потратиш їх на свята. А напередодні Нового року на мою голову звалиться черепиця з покрівлі. І все. Нора, закриваючи йому рот рукою. Фу. Не говори таких бридких речей. Хельмер. Ні, ти уяви собі подібний випадок. Що тоді? Нора. Якби вже трапилось таке страшне, то для мене однаково. Чи були б у мене борги, чи ні? Хельмер. Ну, а для людей, у яких би я позичив? Нора. Для них? А хай їм. Адже ж це чужі. Хельмер. Нора, Нора, ти єси жінка. Але серйозно, Норо, ти знаєш мої погляди на це, ніяких боргів, ніколи не позичати. На домашнє вогнище засноване, на позичках, на боргах, лягає якась некрасива тінь залежності. Протримались же ми з тобою хоробро до сьогоднішнього дня. То вже потерпимо іще трішки, адже недовго. Нора, відходячи до грубки. Ну що ж, як хочеш, Торвальде. Хельмер за нею. Ну ну, от пташка й опустила крилечка. А? Білочка надулась, виймає портмоне. Норо, як ти гадаєш, що в мене тут? Нора, обертаючись, живо, Гроші. Хельмер, ось тобі. Подає їй кілька папірців. Господи, хіба я не знаю, що в домі чимало витрат на свята. Нора рахуючи, Десять, двадцять, тридцять, сорок. Спасибі, спасибі тобі, Торвальде. Тепер мені надовго вистачить. Хельбр. Та вже ти постарайся. Нора. Так-так, неодмінно. Але ж іди сюди, я тобі покажу, чого я накупила. І як дешево. Поглянь. Ось новий костюм для Івара і шабля. Ось коник і сурма для Боба. А ось лялька і лялькове ліжечко для Еми. Простенькі. Та вона все одно їх швидко поламає. А тут на плаття й фартушки для служниць. Старій Анні Марії варто було б, звичайно, подарувати більше. Хельмер. А в цьому пакеті що? Нора схоплюючись. Ні-ні, Торвальди, цього тобі не можна бачити до вечора. Хельмер. Ну-ну, а ти мені ось що скажи, маленька крутійко. Що ти для себе видивилась? Нора. Мені зовсім нічого не треба. Хельмер: Зрозуміло, треба. Назови ж мені тепер щось таке доцільне, чого тобі більше від усього хотілося б. Нора: їй право, не треба. Або послухай, торвальде. Хельмер: Ну. Нора, перебираючи гудзики його піджака і не дивлячись на нього: Якщо вже ти хочеш подарувати мені щось то ти б... Ти б... Хельмер, ну-ну, говори. Нора швидко. Ти б дав мені грішми, Торвальде. Скільки можеш. Я потім, ближчими днями, і купила б собі на них щось. Хельмер. Ні, послухай, Нору. Нора, так-так. Зроби так, любий Торвальде. Прошу тебе. Я б загорнула гроші в золотий папірець і повісила на ялинку. Хіба б це не було весело. Хельмер. А як називають тих пташок, які завжди смітять грішми? Нора. Знай знаю, марно тратницями. Але зробимо так, як я кажу, Торвальде. Тоді в мене буде час обдумати, що мені особливо необхідно. Хіба це не благорозумно, а? Хельмер посміхаючись. Звичайно, тобто якби ти справді могла придержити ці гроші і таки купити на них щонебудь собі. А то вони підуть на господарство, на різні непотрібні дрібниці, і мені знову доведеться виймати гроші з гаманця. Нора. Ах, Торвальде. Хельмер. Тут сперечатись не доводиться. Любонько моя, обнімає її. Пташка мила але витрачає страх, скільки грошей, просто неймовірно. Як дорого обходиться чоловікові така пташечка? Нора. Фу, як можна так говорити? Я ж заощаджую. Скільки можу? Хельмер весело. От уже правда істинна. Скільки можеш, але ти зовсім не можеш. Нора наспівує і посміхається. Хм. Якби знав ти, скільки у нас жайворонків і білочок усяких витрат. Торвальди. Хельмер. Ти маленька дивачка. Дві краплі води твій батько. Тільки й клопочишся, як би роздобути грошей. А як добудеш дивись, вони між пальцями й вислизнули. Сама ніколи не знаєш, куди їх поділа. Ну що ж, доводиться брати тебе такою, яка ти є. Це вже в крові в тебе. Так так, це в тебе спадкове, Норо. Нора. Ах, більше б мені успадкувати від батька його якостей. «Хельмер, а мені б не хотілося, щоб ти була іншою, ніж ти є, мій любий жайвороночку. «Та слухай, мені здається, ти...» «В тебе, як би це сказати?» «В тебе якийсь підозрілий вигляд сьогодні». «Нора в мене?» «Хельмер, егеш?» «Подивись на мені просто ввічі». Нора дивиться на нього. «Ну?» «Хельмер, погрожуючи пальцем...» «Чи ласунка не погуляла трішки в місті?» «Нора, ні, що ти?» «Хельмер, ніби вже ласунка не забігала в кондитерську?» «Нора, та запевняю тебе, Торвальде?» «Хельмер, і не покуштувала варення?» «Нора, і не думала?» «Хельмер, і не погризла мигдалевого печива?» «Нора, ах, Торвальде, запевняю тебе?» «Хельмер, ну-ну-ну, звичайно, я просто жартую». Нора, йдучи до столу праворуч. Мені на думку б не спало робити тобі наперекір. Хельмер, знаю-знаю, адже ти дала мені слово, підходячи до неї. Ну, залиши при собі свої маленькі різдвяні секрети, моя дорога Норо. Вони, певно, стануть відомі сьогодні ж увечері, коли буде запалено ялинку. Нора, ти не забув запросити доктора Ранка? Хельмер. Не запрошував. Та це й не потрібно. Само собою він вечерів в нас. А втім, я ще встигну йому нагадати. Він зайде до обіду. Вино я замовив добре, Норо. А ти не повіриш, як я радію. Сьогоднішньому вечору. Нора. І я. А діти ж, які будуть раді, Торвальде. Хельмер. Ах, яка насолода відчувати, що ти добився певного забезпеченого становища, що в тебе буде тепер солідний прибуток. Правда приємно це відчувати? Нора. О, чудесно. Хельмер, а пам'ятаєш минуле різдво? Ти цілих три тижні зачинялася в себе вечорами і до пізньої ночі все готувала квіти, якісь інші прикраси для ялинки, якими хотіла всіх нас здивувати. О, нуднішого часу я не пам'ятаю. Нора, а я зовсім не нудьгувала. Хельмер із посмішкою. А який сенс з того, Нора? Нора, ти знову будеш мене дратувати цим. Що ж я могла вдіяти, коли кішка залізла і все розірвала на шматки? Хельмер, ну, зрозуміло, нічого не могла вдіяти, моя бідолашечко. Ти від усієї душі хотіла нас усіх порадувати, і в цьому вся суть. Але добре все-таки, що ці важкі часи минули. Нора. Так, просто чудесно. Хельмер, Не треба більше ні мені сидіти самому і нудьгувати, ні тобі псувати свої милі славні оченята, ніжні ручки. Нора, плескаючи в долоні. Чи не правда, Торвальде, не треба більше? Ах, як чудово! Як це радісно чути! Бере його під руку. Тепер я розповім тобі... Як я мрію влаштуватися, Торвальде? Ось як тільки свята кінчаться. Дзвінок у передпокої. Ах, дзвонять. Прибирай трохи в кімнаті. Мабуть, хто-небудь до нас. Досадно. Хельмер, якщо хто-небудь у гості, мене немає вдома, пам'ятай. Служниця на дверях передпокою. Пані, там незнайома дама. Нора, то проси сюди. Служниця до Хельмера і доктор Хельмер прямо до мене пройшов. Служниця так-так виходить в кабінет. Служниця водить фру-лінне, одягнену по-дорожньому, і зачиняє за нею двері. Фру-лінне, запинаючись. Здрастуй, Норо. Нора невпевнено. Здрастуйте, фру-лінне. «Ти, мабуть, не впізнаєш мене?» Нора. «Ні, не знаю. Так, здається...» Поривчасто. «Як? Кристино? Невже це ти?» Фрулінни. «Я?» Нора. «Кристино, а я не впізнала тебе відразу. Та і як було?» стиха. «Як ти змінилась, Кристино?» Фрулінни. Ще пак за дев'ять-десять довгих років. Нора, невже ми так давно не бачились? Так, так воно і є, так. А останні вісім років ото щасливий був час. Ти приїхала сюди до нас, у місто, рушила в таку довгу путь, взимку хоробра. Фрулінне, я тільки сьогодні приїхала вранішнім пароплавом. Нора, щоб повеселитися на свято, звичайно. Ах, як добре. Ну і будемо ж веселитися. Роздягайся. Тобі не холодно? Тепер зручніше. Сядемо біля грубки. Ні, ти в крісло, а я в качалку. Ну, а тепер знову у тебе обличчя, таке, як було раніше. Це лише в першу хвилину. Хоча все-таки трохи зблідла. Кристино і, здається, трохи схудла. Фрулінне. І дуже-дуже постаріла Нору. Нора. Здається, трошки, ледь-ледь, зовсім трошки. Раптом зупиняється і починає серйозним тоном. Але яка ж я пустоголова. Сиджу тут базікою, люба, дорога. Кристино, вибач мені. Фрулінне, в чому справа, Нору? Нора, тихо. Бідна Кристино, ти ж стала вдовою. Фрулінне. Три роки тому. Нора. Так, я знаю, я читала в газетах. Ах, Кристино, повір, я стільки разів збиралася написати тобі в той час, та все відкладала, все щось заважало. Фрулінне. Люба, Норо, я добре розумію. Норе. Ні, це було огидно з мого боку, Кристино. Ах, ти бідна, скільки ти, мабуть, перенесла. І він не залишив тобі ніяких коштів? Фрулінне, ніяких. Нора, ні дітей? Фрулінне, ні дітей. Нора, значить нічого? Фрулінне, нічого. Навіть горя і жалю. Чим можна було б живити пам'ять? Нора, недовірливо дивлячись на неї. Але як же це може бути, Кристино? Фрулінне, гірко усміхаючись, гладячи Нору по голові. Інколи буває, Норо. Нора, значить, сама-самісінька. Як це, мабуть, надзвичайно важко. А в мене троє чудових дітей. Зараз ти їх не побачиш? Вони гуляють з нянькою. Але ти неодмінно розкажи мені про все. Фрулінне. Ні-ні-ні. Розповідай краще ти. Нора. Ні, спочатку ти. Сьогодні я не хочу бути егоїсткою. Хочу думати тільки про твої справи. Але одне все-таки я повинна сказати тобі. Знаєш, яке щастя звалилось на нас цими днями? Фрулінне, ні. Яке? Нора, уяви, чоловік став директором акціонерного банку. Фрулінне, твій чоловік? От удача. Нора неймовірна. Адвокатура – це такий непевний хліб, особливо якщо бажаєш братися тільки за найчистіші, хороші справи. А Торвальд, звичайно, за інші ніколи не брався. І я, зрозуміла, цілком з ним згодна. Ах, ти розумієш, які ми раді. Він займе посаду з нового року і одержуватиме велику платню і добрі проценти. Тоді ми зможемо жити зовсім по-іншому, ніж досі жили. Так, як нам подобається. Ох, Кристино, мені так легко стало на серці, я така щаслива. Адже це чудово, мати багато-багато грошей і не знати ні злигоднів, ні клопоту, правда? Фруліне, так, у всякому разі повинно бути чудова, мати все необхідне. Нора, ні, не тільки необхідне. Але й багато-багато грошей. Фрулін не посміхаючись. Нора-норо. Ти й досі не стала розсудливою. У школі ти була великою марнотратницею. Нора. Тихо посміхаючись. Турвальд і тепер мене так називає, погрожуючи пальцем. Однак. Нора-нора. Не така вже навіжжена, як ви уявляєте. Нам їй право не так жилося, щоб я могла марнотратити. Нам обом доводилось працювати. Фрулінне, і тобі? Нора. Звичайно, різні там дрібниці шитва, в'язання, вишивання і тому подібне. Мимохіть і ще дещо. Адже ти знаєш, що Торвальд залишив службу в міністерстві, коли ми одружилися. Не було ніяких видів на нову посаду, а заробляти треба було більше, ніж раніше. Ну, а перший рік. Він працював понад усякі сили. Просто жахливо. Йому доводилося брати усякі додаткові роботи, ти розумієш, і працювати зранку до вечора. Ну і не витримав захворів. Лежав при смерті. І лікарі сказали, що необхідно відправити його на південь. Фрулінне. Ви пробули тоді весь рік в Італії? Нора. Так. А нелегко було нам рушити з місця, повір. Івар тоді не народився, але їхати все-таки було необхідно. Ах, яка це була чудесна дивна поїздка, і Торвальда було врятовано. Але скільки грошей пішло. Жах, Кристино. Фролінне, можу собі уявити. Нора, тисячу двісті спецій далерів, чотири тисячі вісімсот крон. «Великі гроші, фрулінне. Так, але в усякому разі велике щастя, якщо є де взяти їх в такий час. Нора, треба тобі сказати, що ми одержали їх від батька. Фрулінне, ось як. Так, здається, батько твій саме тоді помер. Нора, так, саме тоді. І подумай, я не могла поїхати і доглядати його». Я з дня на день чекала малого Івара, і, крім того, у мене на руках був мій бідний Торвальд. Мало не при смерті. Любий, дорогий тато. Так і не довелося мені більше побачитися з ним, Кристино. Це найтяжче горе, яке я зазнала за міжньою. Фрулінне, я знаю, ти дуже любила батька, то, значить, після цього ви рушили до Італії, Нора, так? «Адже гроші у нас були, а лікарі гнали. Ми поїхали за місяць, фрулінне. І чоловік твій повернувся цілком здоровий, нора, цілком, фрулінне. А лікар, нора, тобто, фрулінне, здається, дівчина сказала, що пан, який прийшов зі мною разом, лікар, нора, ага, це лікар ранк. Але він приходить не з лікарським візитом». Це наш найкращий друг, і хоч разок на день, та й навідається до нас. Ні, Торвальд з того часу ні разу не прихворів навіть. І діти бадьорі та здорові, і я, схоплюючись і плескаючи в долоні. О, Господи, Кристино, як чудово жити і почувати себе щасливою. Ні, це просто ганебно з мого боку. Я говорю лише про себе. Сидає на лавку поруч Фрулінне і кладе руки їй на коліна. «Ти не серце на мене, скажи, чи правда це? Ти справді не любила свого чоловіка. Навіщо ж ти вийшла за нього?» Фрулінне. «Мати моя була ще жива, але така слабка, безпорадна, не зводилася з ліжка, і ще в мене були на руках двоє менших братів. Я не могла відмовити йому. Нора». Так-так, мабуть, ти маєш рацію. Значить, він був тоді багатий? Фрулінне, досить багатий, здається. Але справи його були ненадійні. І коли він помер, все пропало. І нічого не залишилось. Нора і... Фрулінне, і мені довелося перебиватися дрібною торгівлею. І взагалі, чим доведеться? Ці три останніх роки тяглися для мене як один довгий суцільний робочий день. Без відпочинку. Тепер він скінчився, Норо. Моя бідна мати не потребує моєї допомоги. Вона померла. І хлопчики стали на ноги. Самі можуть про себе піклуватися. Нора. Отже, тепер тобі легко на душі. Фрулінне не сказала б цього, навпаки. Страшенна пустка. Ні для кого більше жити. Підводиться схвильовано. Тому я й не витримала там у нас, у ведмежому закутку. Тут, мабуть, легше буде знайти, до чого докласти сили і чим сповнити думки. Якби тільки вдалося мені одержати якусь постійну службу, якусь конторську роботу, Нора. О, Кристино, це так стомлює, а в тебе і без того змучений вигляд. Тобі б краще поїхати куди-небудь на купання. Фрулінне. Відходячи до вікна, у мене немає тата, який би дав мені грошей на дорогу, Норо. Нора підводячись, ах не серце на мене, фрулінний йдучи до неї, люба Норо. Ти на мене не серце, найгірше в моєму становищі те, що в душі осідає багато гіркоти, працювати ні для кого. А все-таки доводиться турбуватись і всіляко клопотатись. Адже жити треба, от і стаєш егоїсткою. Ти мені розповіла про щасливу зміну у вашому житті. І я, повіриш, зраділа не так за тебе, як за себе. Нора, як це так? Ах, розумію, ти гадаєш, Торвальд може щось зробити для тебе, фрулінне. Я це подумала. Нора. Він і зробить, Кристино. Довір тільки все мені. Так тонко-тонко все підготую, придумаю щось таке особливе, чим задобрити його. Ах, я б від душі хотіла допомогти тобі. Фрулінне. Як це мило з твого боку, Нора, що ти так гаряче берешся за мою справу. Вдвічі мило з твого боку. Тобі самі так мало знайомі життєві турботи й клопоти. Нора, мені? Мені вони мало знайомі? Фрулінне, посміхаючись. Ну, Боже мій, якесь рукоділля і тому подібне. Ти дитя, Нора. Нора, підводячи голову і ходячи по кімнаті. Тобі не треба було б говорити зі мною таким тоном. Фрулінне, справді? Нора. І ти, як інші. Ви всі гадаєте, що я не здатна ні на що серйозне? Фрулінне. Ну-ну. Нора. Що я зовсім нічого такого не зазнала в цьому тяжкому житті? Фрулінне. Люба, Норо. Ти ж мені щойно розповіла про всі свої випробування. Нора. А? Самі дурниці. Тихо. Головного. Я тобі не розповіла. Фрулінне, головного, що ти хочеш сказати? Нора, ти все дивишся на мене згорда, Кристино. А це даремно. Ти пишаєшся тим, що тобі довелося так тяжко працювати заради своєї матері, Фрулінне. Я, здається, ні на кого не дивлюся згорда. Я пишаюся і радію, згадуючи, що мені випало на долю полегшити останні дні моєї матері. Нора, ти пишаєшся також, згадуючи, що зробила для братів? Фрулінне, мені здається, я маю право. Нора, і мені так здається. Але ось послухай, Кристино. І мені є чим пишатись, чого радіти. Фрулінне, не сумніваюсь, але в якому розумінні? Нора, говорить тихше. Раптом Торвальд почує. Йому ні за що в світі не можна. Нікому не можна знати про це, Кристино, нікому. Крім тебе, Фрулінне. Та в чому справа, Нора? Іди сюди. Притягає її на диван поруч себе. Так бачиш, і мені є чим пишатися, чим радуватись. Це я врятувала життя Торвальду. «Фрулінне врятувала?» «Як врятувала?» «Нора, я ж розповідала тобі про поїздку до Італії. Торвальд не вижив би, якби не потрапив на південь. Фрулінне, егеш, і твій батько дав вам потрібні кошти?» Нора з посмішкою. «Це Торвальд так гадає і всі інші, але...» «Фрулінне, але...» Нора. «Тато не дав нам ні копійки». Це я дістала гроші. Фрулінне, ти? Всю цю велику суму? Нора. 1200 спецій. 4800 крон. Що ти скажеш? Фрулінне. Але як це можна, Норо? Виграла в лотерею чи що? Нора зневажливо. В лотерею пирхає. Це була б не штука. Фрулінне. Та звідки ж ти взяла їх? Нора, наспівуючи і загадково посміхаючись, Гм? Траля ляля. -ля -ля. Фрулінне, не могла ж ти позичити. Нора. Чому? Оце новина. Чому? Фрулінне. Дружина бо не може заборгувати без згоди чоловіка. Нора, підводячи голову. Ну, якщо дружина. Трохи розуміється у справах. Якщо дружина розуміє, як треба розумненько взятись до справи, то... Фрулінне Норо, я рішуче нічого не розумію. Нора, і не треба тобі розуміти. Адже я й не сказала, що позичила гроші. Могла ж я їх дістати іншим шляхом. Відкинувшись на спинку дивана, могла одержати від якого-небудь поклонника з такою привабливої зовнішністю, як у мене? Фрулінне, ти навіжена. Нора, тепер тобі певно страх, як хотілося б дізнатися, Кристино. Фрулінне, послухай. люба Норо, чи ти не наробила якого-небудь безумства? Нора, випростуючись на дивані. Хіба безумство врятувати життя своєму чоловіку? Фрулінне, «По-моєму, безумство. Якщо ти без його відома, Нора, так йому ж не можна було ні про що знати. Господи, як ти цього не розумієш? Він не повинен був підозрювати, в якій він небезпеці. Це мені лікарі сказали, що його життя в небезпеці, що єдиний рятунок повести його на південь. Ти гадаєш, я не намагалась спочатку всіляко виплутатись». Я починала розмови про те, що і мені хотілося побувати за кордоном, як іншим молодим дамам. Я й плакала, й просила, говорила, що йому не завадило б пам'ятати про моє становище, що тепер треба всіляко мені догоджати. Натякала, що можна позичити грошей. Так він майже розсердився, Кристина. Сказав, що у мене вітер в голові, і що його обов'язок, як чоловіка, не потурати моїм примхам. Так він, здається, висловився. Добре, добре, думаю я, а врятувати тебе все-таки треба. І знайшла вихід. Фрулінне, і твій чоловік так і не дізнався від твого батька, що гроші були не від нього. Нора так і не дізнався. Адже тато помер саме в ці дні. Я, правду сказати, хотіла було розповісти йому і просити не виказувати мене, але він був уже такий хворий, і мені, на жаль, не довелося вдаватися до цього. «Фрулінне, і ти досі не зізналася чоловікові, Нора? Ні, Боже, Борони, що ти? Він такий суворий до цього, і, крім того, з його чоловічим самолюбством». Для нього було б так болісно, принизливо дізнатися, що він зобов'язаний мені чим-небудь. Це перегорнуло б до гори дном всі наші відносини. Наше щасливе сімейне життя перестало б тоді бути тим, чим воно є. Фрулінне, і ти ніколи йому не скажеш? Нора подумавши і злегенько посміхаючись. Так, коли-небудь можливо. Коли мене багато-багато років, і я вже не буду така гарненька. Ти не смійся. Я, звичайно, хочу сказати, коли я вже не буду так подобатися Торвельду, як тепер, коли його вже не будуть розважати мої танці, переодягання, декламації, тоді добре буде мати яку-небудь заручку, обриваючи. Ні синітниця, ні синітниця, ні синітниця. Цього ніколи не буде. Ну, що ти скажеш про мою велику таємницю, Кристино? Годжуся я на що-небудь? Ти не думаєш, що ця справа не завдає мені великого клопоту. Мені, правду кажучи, інколи зовсім нелегко буває виконувати в строк свої зобов'язання. В діловому світі, скажу я тобі, існує внесок процентів по третинах і внески для погашення боргу, як це називається, а гроші завжди дуже важко добути. От і доводилося заощаджувати на чому тільки можна, розумієш. З грошей на господарство я не могла особливо багато відкладати. Торвальду було потрібне добре харчування, і дітей не можна було одягати будь-як. Що я одержувала на них, те цілком на них і витрачалось. Любі мої крихітки. Фруліне, то ж тобі певно доводилося відмовляти собі самій? Бідолашна. Нора, зрозуміло, адже я була більше від усіх зацікавлена. Торвальд дасть бувало мені гроші на нове плаття і тому подібне, а я завжди витрачу тільки половину. Це якомога дешевше та простіше купляла. Це щастя, що мені все до лиця, і Торвальд ніколи нічого не помічав. Але самій інколи бувало нелегко, Кристино. Адже це така тіха. Гарно одягатися, правда, фрулінне, мабуть. Но рану були в мене, звичайно, інші джерела. Минулої зими пощастило, я одержала цілу купу паперів переписувати. Щовечора замикалася у себе в кімнаті і писала, писала до пізньої ночі. Ах, інколи бувало так в томісці. Та все-таки дуже приємно було сидіти і працювати, заробляти гроші. Я почувала себе майже мужчиною. «Фрулінне, але скільки ж тобі вдалося таким чином виплатити?» «Норе, от уже не можу сказати тобі точно. В таких справах, бачиш ти, дуже важко розібратися. Знаю лише, що виплачувала стільки, скільки мені вдавалося зібрати. Але часто в мене просто руки опускалися, посміхаючись. Тоді сяду бувало і почну собі уявляти, що ось у мене закохався». «Багатий старий!» «Фрулін, що? Який старий?» Нора «Ей, ніякий!» Що він помирає, його духівницю прочитали, а там великими літерами написано «Всі мої гроші одержує негайною готівкою мила фру Нора Хельмер». Фрулінне «Але, Люба, Норо, що ж це за старий?» Нора «Господи!» Як ти не розумієш, ніякого старого й не було зовсім, це просто лише моя уява. Я просто потішала себе цим, коли не знала, де добути грошей. Ну, та Бог з ним усім, з оцим нудним старим. Тепер мені однаково. Не треба мені більше ні його, ні його духівниці. Тепер мені і горя мало, Кристино, схоплюється. О, Господи, як чудово! Подумати тільки горя мало не знати ні турбот, ні клопоту, жити собі та поживати, вовтузитись з дітлахами, обставити свій дім так красиво, витончено, як любить Торвальд. А там подумай, не за горами й весна, синє небо, простір. Можливо, пощастить проїхатись куди-небудь? Можливо, знову побачити море? Ах, справді, як чудесно жити і почувати себе щасливою! Перед покої Чути дзвінок. Фрулін не встає. «Дзвонять. Мені, мабуть, краще вийти». Нора. «Ні, залишайся. Сюди навряд чи хто прийде. Це, певно, до Торвальда». Служниця на дверях перед покою. «Вибачте, пані, тут один пан бажає поговорити з паном адвокатом». «Нора, тобто з директором банку хочеш ти сказати, служниця?» «З паном директором». Але ж я не знаю, адже там лікар? Нора. А що це за пан? Крокстад на дверях. Це я, Фру, Хельмер. Фрулінне вражена здригнувшись, одвертається до вікна. Нора, ступивши крок до Крокстада з хвилюванням притихлим голосом Ви. Що це значить? Про що ви хочете говорити з моїм чоловіком? Крокстад, про банківські справи певною мірою. Я посідаю невеличку посаду в акціонерному банку, а ваш чоловік буде тепер нашим директором, як я чув. Нора, отже, Крокстад, в особистій справі, фрухельмер, більше нічого. Нора, то будьте ласкаві пройти до нього в кабінет. Байдуже вклоняється. Зачиняє двері в передпокій, потім підходить до грубки подивитись, чи добре в ній горить. Фрулінне Норо, хто це був? Нора. Приватний повірений Крокстат. Фрулінне. Отже, це справді він. Нора. Ти знаєш цю людину? Фрулінне. Знала. Кілька років тому адже він якийсь час вів справи в наших краях. Нора. Так-так, правда. Фрулінне. Як він змінився? Нора. Він, здається, був дуже нещасливо одружений. Фрулінне. То він тепер удівець? Нора. Скупує дітей. Ну от, розгорілась. Зачиняє дверці грубки і легко відсуває вбік качалку. Фрулінне. Він, кажуть, займається найрізноманітнішими справами. Нора. Так, дуже можливо. Я зовсім не знаю. Але годі нам думати про справи. Нудно. З кабінету Хельмера виходить лікар Ранк. Лікар Ранк. Ще на дверях. Ні, ні, я не хочу заважати. Я краще загляну до твоєї дружини зачиняє за собою двері і помічає Фрулінне Ах, вибачте, я і тут, здається, буду заважати. Нора, анітрохи. Представляє їх одне одному. Лікар Ранг. Фрулінне. Ранг, ось як. Це ім'я я частенько чув тут у домі. Здається, я обігнав вас на сходах, коли йшов сюди. Фрулінне, так, я піднімаюсь на гору дуже повільно, мені важко, ранк, егеш, маленьке зіпсуття внутрішнього механізму. Фрулінне, скоріше просто перевтома. Ранк, і тільки, то мабуть приїхали до міста відпочивати, бігаючи у гості. Фрулінне, я приїхала сюди шукати роботи. Ранк, що ж? Це особливо вірний засіб від перевтоми. Фрулінне. Адже треба жити лікарю. Ранк. Так якось приємно думати, ніби це необхідно. Нора. Ну, знаєте лікарю, адже і ви також не від того, щоб пожити. Ранк. Ну, так виходить. Як мені непогано, а все-таки готовий жити і мучитись. Якомога довше. І всі мої пацієнти також. І всі моральні каліки так само. Зараз ось один такий сидить у Хельмера. Фрулінне, тихо. А, Нора, кого ви маєте на увазі? Ранк. Приватного повіреного Крокстада. Людину, про яку ви нічого не знаєте. У нього... Саме коріння характеру згнили зною. Але він там почав твердити як щось непорушне, що і йому треба жити. Нора. Справді, про що ж він прийшов говорити з Торвальдом? Ранк. Їй право не знаю. Чув тільки щось відносно акціонерного банку. Нора. Я й не знала, що крок, що цей приватний повірений крокстат. Має відношення до банку. Ранк. Так, він посідає там якусь посаду. До Фрулінне. Не знаю, чи водяться у ваших краях такого сорту люди, які наче в гарячці шмигляють усюди, рознюхаючи. Чи не пахне де моральною гнилизною, щоб потім цю особу мати на увазі для призначення на яку-небудь вигідну посаду. А здоровим доводиться смиренно залишатися за порогом. Фрулінне, але ж хворі, більше, ніж усі інші, потребують догляду. Ранк, знизуючи плечима. Отож, воно і є. Саме через такі погляди суспільство перетворюється на лікарню. Нора, зайнята власними думками, раптом сміється негучним сміхом і плескає в долоні. А ви чого смієтеся з цього? «Чи знаєте ви, власне, що таке суспільство?» «Нора. Дуже мені потрібне ваше нудне суспільство. Я зовсім з іншого сміюся. Страх, як утішно!» «Скажіть лікарі, тепер усі службовці в цьому банку під корені Торвальду?» «Ранк. То саме це вас так дуже втішає?» Нора, посміхаючись і наспівуючи. «Це вже моя справа, моя справа!» Ходить по кімнаті. Та й справді страх приємно подумати, що ми, цебто Торвальд, має такий вплив на таку силу людей. Виймає з кишені Торбинку. Лікарю Ранк. Чи не хочете ви мигдалевого печива? Ранк. Те-те-те, мигдалеве печиво. Я гадав, що це у вас заборонений плід. Нора. Так. Але це Кристина мені принесла трошки. Фрулінне. Що? Я? Нора, ну-ну-ну, не лякайся. Ти ж не могла знати, що Торвальд заборонив. Треба тобі сказати, він боїться, що я зіпсую собі зуби. Але що за біда разочок? Правда, лікарю? Будь ласка, кладе йому в рот печиво. Ось і тобі, Кристино. І мені можна одну штучку, маленьку. Або вже дві. Так тому й бути. Ходить знову. Так, я справді безмежно щаслива. «Одного тільки мені б дуже хотілося ще...» «Ранк, ну?» «Чого ж іще?» «Нора, дуже хотілося б сказати при Торвальді одну річ». «Ранк, чого ж ви не скажете?» «Нора, не смію». «Це гидко». «Фрулін, гидко». «Ранк, в такому разі не раджу, але при нас можна сміливо». «Ну що ж це вам так дуже хотілося б сказати при Хельмері?» Нора. «Дуже хотілося б сказати». «Чорт, забирай!» Ранк. «Що ви, що ви?» «Фрулінно, що з тобою, Нора?» Ранк. «Скажіть, ось він іде». Нора, ховаючи торбинку з печивом. Цс! Хельмер, Хельмир. З перекинутим через руку пальтом, тримаючи в другій руці капелюх, виходить з кабінету. Йдучи до нього. Ну, любий, спровадив його? Хельмер. Так, пішов. Нора. Дозволь тебе познайомити. Це Кристина. Приїхала сюди в місто. Хельмер. Кристина? Вибачте, але я не знаю. Нора Фрулінне, любий. Фру Кристина Лінне. Хельмер. А, ось воно що. Видимо подруга дитинства моєї дружини. Фрулінне. Так, ми давні знайомі, Нора. І уяви собі, вона вирушила в таку далеку дорогу, щоб поговорити з тобою, Хельмер. Тобто, як це, Фрулінне? Не те, щоб, власне... Нора. Кристина – саме відмінна конторниця, і їй дуже хочеться стати на роботу до тямущої людини, щоб підучитися ще більше. Хельмер. Дуже розумно, пані. Нора. І коли вона дізналася, що тебе призначено директором банку, про це було в газетах. Вона відразу ж полетіла сюди. Правда, Торвальде, ти заради мене зробиш ще небудь для Кристини, а? Хельмер. Так, можливо. Ви, мабуть, удова? Фрулінне. Так. Хельмер. І маєте досвід у конторській справі? Фрулінне. Так, чи малий? Хельмер. То дуже можливо, що я можу надати вам місце. Нора, плескаючи в долоні. «Бачиш, бачиш!» «Хельмер, ви з'явились саме в щасливу хвилину, пані!» Фрулінне. «О, як мені вам дякувати!» «Хельмер, нема за що!» – одягає пальто. «Але сьогодні ви вже вибачте мені!» «Ранк, і я з тобою!» Приносить сперед свою шубу і гріє її перед грубою. Нора. «Тільки не затримуйся, любий Торвальде!» «Хельмер, годину не більше!» Нора. І ти йдеш, Кристино, Фрулінне, одягаючи пальто. Так, треба піти пошукати собі кімнату. Хельмер, то, може, вийдемо разом. Нора допомагає Фрулінне. Шкода, що в нас так тісно, немає ніякої можливості. Фрулінне, що ти? Хто ж про це думає? Прощавай, дорога Норо, і спасибі тобі за все. Нора. Прощавай поки ще. Увечері ти, само собою, знову прийдеш. І ви, лікарю, що? Коли будете добре себе почувати, ну, звичайно, будете, тільки закутайтеся добре. Виходять, прощаючись і балакаючи в передпокій. Зі сходів чути дитячі голоси Це вони. Вони біжить і відчиняє зовнішні двері. Входить нянька Анна Марія з дітьми. Заходьте, заходьте. Нахиляється і цілує дітей. «Ах, ви любі, мої славні! Подивись на них, Кристино! Які милесенькі!» Ранк базікати на протязі заборонено. «Хельмер, ходімо, Фрулінне! Зараз тут можна залишатися тільки матусям!» Доктор Ранк, Хельмер та Фрулінне виходять. Анна Марія заходить з дітьми до кімнати. Нора теж іде до кімнати, зачиняючи двері в передпокій Нора. Які ви свіженькі та веселі, і які рум'яненькі щічки. Ніби Яблочка рожеві. Весело було, ну чудово. Так ти катав на санчатах і боба, і Еммі обох разом? Подумати тільки, молодець мій івар. Ні, дай її потримати, Анно Марія. Дорога моя люба. Лялечко. Бере у няньки молодшу дівчинку і крутиться з нею. Так-так, мама потанцює із Бобом. Що? В сніжки грали? Шкода, що мене з вами не було. Ні-ні, я сама їх роздягну, Анну Марія. Дай, будь ласка, мені самій. Це так весело. Там тобі каву залишили. Нянька іде в двері наліво. Нора роздягає дітей, розкладаючи їх верхній одяг, та продовжує говорити з ними. Ось як, великий пес ганявся за вами і не вкусив. О, ні, собаки не кусають таких гарних, крихітних лялечок. Ні-ні-ні-ні, не заглядати в пакунки. Іваре, що там? Якби ви знали, що там? Ні-ні-ні, це бяка. Що, хочете грати? Як же ми можемо грати? У хованки? Ну давайте ухованки. Перший нехай Боб сховається. Що я? Ну добре, я перша. Починається гра. Супроводжувана сміхом, веселощами. Ховається і в цій кімнаті, і в сусідній праворуч. Нарешті Нора ховається під стіл. Діти із шумом вбігають у кімнату, шукаючи матір, але не можуть відразу її знайти. Чують її приглушений сміх, кидаються до столу, піднімають скатерку і знаходять цілковите захоплення. Нора висовується, ніби хоче злякати їх. Новий вибух захоплення. Тим часом стукають у хідні двері. Ніхто не помічає. Тоді двері сперед покою розчиняються і з'являється крокстот. Він вичікує якусь хвилинку. Ра? Риває. Крокстат, вибачте, фру Хельмер. Нора легко скрикуючи, обертається і напівпідводиться. А? Що вам? Крокстат, вибачте. Вхідні двері були непричинені. Забули, мабуть, зачинити. Нора встаючи. Чоловіка нема вдома, пане Крокстат. Крокстат, знаю. Нора, ну. Так що ж вам потрібно? Крокстат, поговорити з вами. Нора, Зі. До дітей тихо. Ідіть до Анни Марії. Що? Ні, чужий дядя нічого поганого не зробить мамі. Коли він піде, ми ще пограємося. Виводить дітей у кімнату ліворуч. І замикає за ними двері. Стурбовано, напружено. Ви хочете поговорити зі мною? Крокстат. Так хочу, Нора. Сьогодні? Але ж у нас іще не перше число. Крокстат. Ні, у нас святвечір, і від вас самих залежить влаштувати собі веселі свята. Нора. Що ж вам потрібно? Я зовсім не можу сьогодні, Крокстат. Про це ми поки що не будемо говорити. Про інше. У вас, мабуть, знайдеться вільна хвилина. Нора. Гм. Так, звичайно, знайдеться, щоправда. Крокстат, Гараст. Я сидів унизу в ресторані Ульсена і бачив, як ваш чоловік пішов вулицею. Нора, так, так. Крокстат, з дамою. Нора, і що ж? Крокстат, дозвольте спитати це не Фру Лінне? Нора. Так, Крокстад, щойно приїхала до міста. Нора, так сьогодні. Крокстат, вона вам близька подруга? Нора. Так, але я не бачу. Крокстат, і я колись був знайомий з нею. Нора, знаю. Крокстат. Справді, то ви її знаєте, я так і думав. Тоді дозвольте мені спитати вас прямо Фрулінне одержить місце в банку. Нора. Як ви насмілюєтесь випитувати в мене? Пане Крокстат, ви підлеглий мого чоловіка. Та коли вже ви спитали, то знайте так. Фрулін не матиме місце, і це я поклопоталася про неї, пане Крокстат. Ось вам. Крокстат, значить, я не помилився в розрахунках. Нора ходить сюди, туди по кімнаті. Я вважаю, ми можемо все таки мати деякий вплив. З того, що народжується жінкою, зовсім ще не можна зробити висновку, що... І в становищі підлеглого, пане Крокстат, вам, мабуть, треба було б остерігатися і не зачіпати того, хто... Хм... Крокстат, хто має вплив. Нора, саме так. Крокстат, міняючи тон. Фрухельмер. Чи не згодитесь ви використати свій вплив? «На мою користь!» Нора. «Як це так? Що ви хочете сказати?» Крокстат, «Чи не згодитеся ви потурбуватися тим, щоб я зберіг своє становище підлеглого в банку?» Нора. «Що це значить? Хто думає позбавити вас його?» Крокстат. «О, вам нічого розігрувати переді мною, незнайку!» Я добре розумію, що подрузі вашій не може бути приємно ризикувати зіткнутися зі мною, і знаю також, кому я буду зобов'язаний вигнанням. Нора. Але запевняю вас, Крокстат. Так, так, так. Одне слово. Час іще не минув, і я раджу вам використати ваш вплив, щоб попередити це. Нора. Але, пане Крокстад, у мене немає ніякого впливу. Крокстат, ніякого? Мені здається, ви щойно самі сказали. Нора, звичайно, я не в тому розумінні, я. Як ви можете думати, що я маю на свого чоловіка якийсь такий вплив? Крокстат. я знаю вашого чоловіка із студентської лави. Не думаю, щоб пан директор був твердіший. Від інших чоловіків. Нора. Якщо ви будете говорити про мого чоловіка нешанобливо, я покажу вам на двері. Крокстат. Ви дуже хоробрі, фрухельмер. Нора. Я більше вас не боюсь. Після Нового року я швидко покінчу з усім цим. Крокстат стриманіше. Слухайте, фрухельмер. В разі необхідності я буду боротися, не на життя, а на смерть, за свою скромну посаду в банку. Нора. На це і схоже, здається. Крокстед. Не тільки через платню. Про неї я найменше клопочусь. Але тут інше. Так-так, на чистоту. Ось у чому справа. Ви, певно, так само добрі, як і інші. Знаєте, що я одного разу зробив непродуманий вчинок. Нора. «Здається, щось таке чула». Крокстет. «Справа не дійшла до суду, але всі шляхи для мене наче перегороджені з того часу. Тоді я взявся за ті справи, ви знаєте. Треба ж було за щось ухопитись. І, смію сказати, я був не з гірших, так би мовити, але тепер мені треба вилізти з цього становища». У мене сини виростають. Заради них мені треба відновити своє колишнє становище в суспільстві, як тільки це можливо. Місце в банку було ніби першим ступенем. І раптом тепер ваш чоловік зіштовхує мене знову в яму. Нора, але, Боже мій, пане Крокстаде, зовсім не в моїх силах допомогти вам, Крокстад, тому що ви не хочете. Але в мене є засіб примусити вас. Нора, не розкажете ж ви моєму чоловікові, що я заборгувала вам? Крокстед, хм. а як би розказав? Нора, це було б безчесно з вашого боку. Зі сльозами в голосі. Що? Він дізнається про цю таємницю? Мою гордість і радість так грубо, вульгарно від вас, ви хочете піддати мене найжахливішим неприємностям? Крокстат. Лише неприємностям. Нора із запалом. Але спробуйте тільки вам же самому буде гірше. Тоді мій чоловік нарешті дізнається, яка ви погана людина, і вас нізащо не залишать у банку. Крокстат. Я питаю, ви боїтесь стільки домашніх неприємностей? Нора. Якщо мій чоловік дізнається, він, звичайно, відразу заплатить весь лишок, і нам з вами нічого буде бачитись. Крокстат, вступивши крок до неї, слухайте. Фру Хельмер. Чи у вас пам'ять коротка? Чи ви нічого не розумієтесь на справах? Мабуть, доведеться мені розтлумачити вам, Справу докладніше. Нора. Як це? Крокстат. Коли ваш чоловік був хворий, ви прийшли до мене позичити 1200 спецій. Нора. Я не знала, до кого ще звернутися. Крокстат. Я взявся добути для вас цю суму. Нора. І добули. Крокстат. Взявся я добути вам її на певних умовах. Ви були тоді такі заклопотані хворобою вашого чоловіка, такі стурбовані, де б дістати грошей на поїздку? Що, здається, вам ніколи було розбиратися в подробицях, тому не завадить нагадати вам про них. Отож, я взявся добути вам гроші і склав для вас боргове зобов'язання. Нора. Звичайно, яке я підписала. Крокстат, Це так. Але внизу я додав кілька рядків від імені вашого батька, його поручительство за вас. Ці рядки повинен був підписати ваш батько. Нора. Повинен був? Він і підписав. Крокстат. Я залишив місце для числа. Себто ваш батько сам повинен був проставити день і число, коли підпише документ. Чи це ви пам'ятаєте пані? Нора. Здається. Крокстат, я передав вам боргове зобов'язання, щоб ви переслали його поштою вашому батькові. Чи це так? Нора. Так. Крокстат, ви, звичайно, відразу ж зробили це, тому що через днів п'ять-шість принесли мені вексель з підписом вашого батька, і суму було вам вручено. Нора. Це так. А хіба я не акуратно виплачувала? Крокстат. Так собі. Але щоб повернутись до предмету нашої розмови. Мабуть, важко вам доводилось тоді, Фрухельмер. Нора, так. Крокстат, батько ваш, здається, був тяжко хворий. Нора при смерті. Крокстат, і незабаром помер? Нора. Так. Крокстат. Скажіть мені, Фрухельмер. «Чи ви не пам'ятаєте випадково дня смерті вашого батька? Тобто, якого місяця і числа він помер?» Нора. «Тато помер 29 вересня». Крокстат, «Цілком справедливо, я довідувався. І ось саме тут виходить диво. Виймаю документ, який я ніяк не можу з'ясувати собі. Нора». Яке диво, я не знаю. Крокстат, таке диво, фрухельмер, що батько ваш підписав цей вексель через три дні після своєї смерті. Нора, як це так? Я не розумію. Крокстат, батько ваш помер 29 вересня, але погляньте. Ось тут він помітив свій підпис числом 2 жовтня. Хіба це не диво? Нора мовчить. Чи можете ви пояснити мені це? Нора все мовчить. Примітне ще ось таке. Слова 2 жовтня і рік написані не почерком вашого батька, а іншим, який мені здається знайомим. Ну, це можна ще пояснити. Ваш батько міг забути поставити число і рік під своїм підписом, і хтось інший зробив це. Наугад, не знаючи ще про його смерть. В цьому немає нічого такого. Головна справа в самому підписі. Він. Підпис. Справжній? Фру Хельмер. Це справді ваш батько. Підписався. Нора після короткої паузи підводить голову і задирливо дивиться на нього. Ні, це не він. Це я підписалася за нього. Крокстат, слухайте, фрухельмер. Ви знаєте, що це небезпечне зізнання. Нора, чому? Ви скоро одержите свої гроші сповна. Крокстат, можу я спитати вас, чому ви... Не надіслали документ вашому батькові. Нора. Неможливо було. Він був тяжко хворий. Якщо просити його підпису, треба було пояснити йому, на що знадобилися гроші. А я не могла написати йому, коли він сам був такий хворий, як і чоловік мій на краю могили. Неможливо було. Крокстед. То вам би краще було відмовитись від подорожі за кордон? Нора. І це було неможливо. Від цієї подорожі залежало врятування мого чоловіка. Не могла я відмовитись від неї, Крохстат. Але ви не подумали, що таким чином обдурієте мене, Нора. На це мені нічого було звертати увагу. Я й думати про вас не хотіла, терпіти вас не могла за всі ваші безсердечні причіпки, що їх ви робили, хоч і знали, в якій небезпеці мій чоловік. Крокстед, фрухельмер, ви, очевидно, не уявляєте собі ясно, в чому, власне, ваша вина. Але я можу сказати вам ось що. Те, на чому я попався, і що так заплямувало мене в очах суспільства, було ані трохи не гірше за те, що зробили ви, Нора. Невже ви хочете, щоб я повірила? що ви відважилися на це, рятуючи життя вашої дружини. Крокстат. Закон не цікавиться причинами. Нора. То поганий виходить цей закон. Крокстат. Поганий чи ні, але коли я подам цей документ до суду, вас засудять по закону. Нора. Нізащо за що не повірю, щоб дочка не мала права позбавити вмираючого старого батька, тривог і гіркоти, щоб дружина не мала права врятувати життя своєму чоловікові. Я не знаю точно законів, але впевнена, що десь у них повинно бути це дозволено. А ви, юрист, не знаєте цього? Ви, певно, поганий законник, пане Крокстад. Крокстат, хай так. Але на справах, на таких, які зав'язались у нас з вами, ви, звичайно, припускаєте, що я трохи знаюсь. Так от, робіть, що хочете, але, якщо мене викинуть ще раз, ви будете в моїй компанії, вклоняється і виходить через передпокій. Нора, після хвилинного роздуму, підводячи голову. Е, що там? Залякати мене хотів. Не така вже я, береться перебирати дитячі речі, та скоро перестає. Але, ні, цього все-таки не може бути. Я ж зробила це з любові. Діти на дверях ліворуч. Мамо, чужий дядько, пішов із воріт. Нора, так-так, знаю. Тільки нікому не кажіть про чужого дядю, чуєте? Навіть татові. Діти. Так-так, мамо. Але ти з нами ще пограєшся? Нора. Ні-ні, не зараз. Діти, мамо, ти ж обіцяла. Нора. Так, але я не можу зараз. Ласкаво випроваджує їх із кімнати, зачиняє за ними двері. Потім сідає на диван, береться вишивати, але, зробивши кілька стіпків, зупиняється. Ні. Залишає роботу, встає, йде до дверей у передпокій і кличе Елене, давай сюди ялинку. Іде до столу ліворуч і відмикає шухляду. Знову зупиняється. Ні. Це ж просто неможливо. Служниця із ялинкою куди поставити пані? Нора. Туди. Посеред кімнати. Служниця. І ще вам щось подати? Нора. Ні, дякую. У мене все під рукою. Служниця, поставивши ялинку, виходить, починаючи прикрашати ялинку. Сюди осічки, сюди квіти. Огидна людина. Нісенітниця, нісенітниця. Ні, синітниця, нічого тут нема такого. Ялинка буде чудова. Я все зроблю, як ти любиш, Торвальде. Буду співати тобі. Танцювати. З передпокою входить Хельмер з пакою паперів під рукою. А. Уже повернувся. Хельмер. Так. Заходив то небудь? Нора. Заходив? Ні. Хельмер. Дивно. Я бачив, як Крокстет вийшов із воріт. Нора. Справді? Ах так, правда. Крокстет. Він заходить сюди на хвилинку. Хельмер. Норо. Я бачу по твоєму обличчю. Він приходив просити, щоб ти замовила за нього слово. Нора. Так. Хельмер. І до того ж, нібито, сама від себе приховавши від мене, що він був тут? Чи не просив він і про це? Нора. Так, Торвальде, але... Хельмер. Нора, Нора, і ти могла піти на це? Змовлятися з такою людиною, обіцяти йому щось? Та ще, крім того, говорити мені неправду? Нора, неправду? Хельмер, ти хіба не сказала, що ніхто не заходив? погрожуючи пальцем. «Щоб цього більше не було, співуча пташко, у співучої пташки горлечко повинно бути завжди чисте, жодного фальшивого звуку». Обнімає її за стан. «Чи не так?» «Звичайно, я так і знав», – випускає її. «Ах, як у нас тепло, затишно!» – перелистує папери. Нора... Зайнята прикрашанням ялинки після короткої паузи Торвальде Хельмер Що? Нора Я дуже рада, що післязавтра костюмований вечір у Стенборгів. Хельмер А мені дуже цікаво. Чим ти здивуєш на цей раз? Нора Ах, це дурна витівка. Хельмер Ну, Нора я ніяк не можу видумати нічого путящого. Все в мене виходить якось безглуздо, безмістовно. Хельмер. Невже маленька Нора зробила такий висновок? Нора, заходячи ззаду і спираючись ліктями на спинку його крісла. Ти дуже зайнятий, Торвальде. Хельмер. Нора. Що це за папери? Хельмер. Банківські справи. Нора, уже? Хельмер. Я дістав згоду попереднього правління на потрібні зміни в особовому складі службовців і в плані робіт. Я хочу присвятити на це різдвяний тиждень. Хочу, щоб до Нового року все було налагоджено. Нора. Так ось чому цей бідолаха Крокстад? Хельмер. Мг. Нора який раніше, спираючись ліктями на спинку крісла, тихенько перебирає пальцями волосся чоловіка. «Якби ти не був такий зайнятий, я попросила б тебе зробити мені одну величезну послугу, Торвальде!» Хельмер. «Послухаємо, про що ж?» Нора «Адже ні в кого не має такого смаку, як у тебе, а мені б так хотілося бути гарненькою на цьому костюмованому вечорі». Торвальде, чи не можеш ти зайнятися мною, вирішити, чим мені бути і як одягнутися? Хельмер. Ага, маленьку, уперта моя. Шукаєш рятівника? Нора. Так, Торвальде, мені не справитися без тебе. Хельмерт. Гаразд, гаразд. Подумаємо і, мабуть, зумієм зарадити горю. Нора. Ах, як гарно з твого боку. Знову підходить до ялинки. Пауза. А як красиво виділяються червоні квіти. Але скажи мені те, в чому цей Крокстад провинився. Це справді дуже погано. Хельмер. Він провинився в підробці документів. Ти маєш уяву про те, що це таке. Нора. Чи навіть злиднів він це зробив? Хельмер. Так, або... Як багато хто з легковажності. І я не такий безсердечний, щоб безповоротно засудити людину за один такий вчинок. Нора. Справді це так, Торвальде. Хельмер. Інколи той, хто упав, може знову підвестися морально, якщо відверто визнає свою провину і зазнає кари. Нора. Кари? Хельмер. Але Крокстат не пішов цим шляхом. Він вивернувся всякими правдами і неправдами, і це, власне, погубило його морально. Нора, по-твоєму, треба було? Хельмер, ти уяви собі тільки, як людині з такою плямою на совісті доводиться брехати, вивертатися, прикидатися перед усіма, носити маску навіть перед своїми близькими, навіть перед дружиною і власними дітьми. І от щодо дітей, це найгірше, Норо. Нора, чому? Хельмер, тому що отрує на брехнею атмосфера, заражає, розкладає все домашнє життя. Діти з кожним ковтком повітря сприймають зародки зла. Нора, ти упевнений в цьому? Хельмера, Хлюба... Я досить добре переконався в цьому під час своєї адвокатської діяльності. Майже всі, хто рано схибив у житті, мали брехливих матерів. Нора, чому саме матерів? Хельмер, найчастіше це бере свій початок від матері. Але й батьки, звичайно, впливають у тому ж дусі. Це добре відомо всякому адвокатові. А цей Крокстад всі роки отруював своїх дітей брехнею і лицемірством. Ось чому я й називаю його морально зіпсованим. Простягаючи до неї руки. Тому хай моя миленька Нора обіцяє мені не просити за нього. Дай руку, що обіцяєш. Ну-ну, що це? Давай руку. Отак. так. Отже, домовились, запевняю тебе. Мені просто неможливо було б працювати разом з ним. Я відчуваю просто фізичну огиду до таких людей. Нора звільняє свою руку і переходить на другий бік ялинки. Як тут душно. А у мене стільки клопотів. Хельмер встає і забирає папери. Так, мені також треба трошки попрацювати до обіду над цимось. І костюмом твоїм займусь. І повісити дещо на ялинку в золотих папірцях у мене, мабуть, знайдеться. Кладе їй руки на голову. Ах ти моя неоціненна співуча пташко. Йде в кабінет і зачиняє за собою двері. Нора, помовчавши тихо. Е, що там? Не буде цього. Це неможливо. Повинно бути неможливо. Анна Марія на дверях ліворуч. Дітки так просяться до матусі. Нора, ні-ні-ні, не пускай їх до мене, побудь з ними. Анна Марія, ну гаразд, гаразд, зачиняє двері. Нора, бліднучи від жаху. Зіпсувати моїх малят, отруїти сім'ю. Після короткої паузи підводячи голову. Це неправда. Не може бути правдою. Николы, Николы в свете.